Таємниця покинутого замку. Вступ. Інопланетяни. Чарівну країну та її столицю, Смарагдове місто, населяли племена маленьких людей – жувунів, моргунів та базік, які дуже добре пам'ятали все, з чого дивувалися. Дивною була для них поява дівчинки Еллі, коли її будиночок розчавив злу чарівницю Гінгему як порожню яєчну шкаралупу. Недарма Еллі прозвали після цього феєю вбивчого будиночка. Не менше здивувалися мешканці чарівної країни, коли побачили сестру Еллі – Енні. Вона теж постала перед ними, як казкова фея. Примчала на дивовижному мулі, який живився сонячним світлом. А голову її прикрашав срібний обруч, який робив кожного, хто його надягав і торкався до рубінової зірочки, невидимим. І ще багато-багато дивовижних подій трапилося в чарівній країні про які могли розповісти її мешканці. Лише про одне диво вони майже нічого не знали, про те, як їхня країна стала чарівною. Адже вона не завжди була відмежована від решту світу великою піщаною пустелею і оточена неприступними навколосвітніми горами. Не завжди над нею сяяло вічне сонце, а птахи та звірі говорили людською мовою. Чарівною вона стала за бажанням великого чарівника Гурікапа. Гурікап за тих часів був уже старим, мріяв про відпочинок, прагнув спокою і самотності. Тому могутній чарівник. Збудував собі замок, далеченько від чарівної країни, біля самих гір, і суворо заборонив її мешканцям наближатися до свого житла. Гурікап заборонив навіть ім'я своє згадувати. Мешканці хоч і здивувалися, та повірили, що Гурікапові і справді ніхто не потрібен. Минали століття і тисячоліття. Тихі маленькі люди, виконуючи наказ чарівника, намагалися не згадувати про нього та більше ніколи його не бачили. Отак і сталося, що чудеса Горікапа поступово почали забуватися. Зате добрі мешканці країни Горікапа не вміли дивуватися з будь-якого зла. І тому недовго його пам'ятали. А скільки лиха завдав їм Урфін Джуз, прагнучи завоювати чарівну країну, спочатку зі своїми дерев'яними солдатами, а потім із численною армією маранів. І що ж? Щойно Урфін замислився над своєю долею і відмовився допомагати злій велиці Арахні, як добрі мешканці одразу пробачили йому всі образи і почали вважати його чудовою людиною. Вони вірили, той, хто зробив добро хоча б одного разу, вже не схоче повертатися до злих вчинків. Найцікавіше, що так воно згодом і сталося. Ну а після того, як друзі з великого світу, Енні, Тім і моряк Чарлі, допомогли мешканцям перемогти чаклунку Арахну, вони знову весело дивилися на яскраво синє небо, де вже і сліду не було жовтого туману, насланого чаклункою. Славні мешканці чарівної країни знову зажили спокійно і щасливо, нізвідки не очікуючи небезпеки. А вона насувалася. Хто б міг подумати, саме з ясного неба грізний космічний зореліт із планети Рамерія вже наближався до Землі. Він мчав у світовому просторі з швидкістю – 150 тисяч кілометрів за секунду. І, як записав у борджурналі зоряний штурман інопланетян Каурук, борознив між зоряну пустелю 17 років. За цей час космічний корабель здолав чималенький шлях, який світло – Найшвидший посланець у всесвіті, здатний мчати зі швидкістю 300 тисяч кілометрів за секунду, здолало б за 9 років. Такою величезною була відстань від Рамерії до Землі. Але чу조земні зоренавти навіть не помічали польоту. Для них час зупинився, відколи майже весь екіпаж Поринув у стан анабіозу. Так називають тривалий сон через глибоке переохолодження. І заліг у спеціальні відсіки польотного сну. Там зоренавти безтурботно спали аж 17 років. Час втратив свою владу над людьми. Це було справжнє диво. Якби зоренавтів розбудили навіть через тисячу років, і тоді вони б прокинулися точно такими, якими поринули в сон. Необізнаній людині ті відсіки видавалися гігантськими холодильниками з безліччю комірок, у кожній з яких спав член екіпажу. Поліровані поверхні комірок – сяяли дзеркальним блиском, І якщо придивитися, на них де-неде виднілися червоні, сині, зелені крани регулювання. Та ще ми готіли різнобарвні вогники. То були лампочки пульту керування. Тим часом штурман Каурук, сидячи в космічній обсерваторії, Обчислював місце знаходження корабля у просторі і позначав курс на зоряній карті. Крім Каурука, не спали ще троє людей. Командир зорельота генерал Баан Ну. Він перевіряв у рубці корабля дані приладів. Лікар Лонгор. Він спостерігав за станом сплячого екіпажу, стежив за температурою вологістю, регулював уміст кисню, постачання охолоджувача, рідкого гелію. Та ще льотчик Монсо – вірний помічник генерала, сумлінний виконавець його наказів, який ще жодного разу не заперечив йому чи не відмовив. Тиша у відсіках польотного сну видавалася споконвічною. Лише коли-неколи в каюті лікаря лунав вимогливий сигнал сирени. Тоді лонгор квапливо, але нечутною ходою прослизав до відсіків. Крутив відповідний зелений, червоний або синій кран. І знову западала тиша. Монсо не мав що робити. Його льотчики спали у відсіках. Книжок він не читав, не любив, тому саме з собою грав у хрестики й нулики в каюті. Іноді Монсо блукав коридорами корабля або ганяв там м'яча, але тільки тоді, коли всі вже спали. Він був воротарем футбольної команди і просто не міг обходитися без тренування. На Рамерії всі були привчені до спорту. Четверо зоринавців, які стояли на космічній варті, щоранку займалися особливою польотною гімнастикою навіть тут, на кораблі. Каурук зрідка спізнювався на спортивні заняття, коли зачитувався якоюсь цікавою книгою. І то не обов'язково оповідкою про історію народу, про якусь непересічну людину чи про пригоди. Каурук із не меншим захопленням читав усілякі технічні книги. Каурук, найздібніша людина з вашого екіпажу, сказав генералові перед відльотом верховний правитель Рамерії Гванло, я не призначаю його командиром зорольота з однієї причини йому бракує сумлінності. Отож штурмана Каурука було призначено заступником командира. Пробудження Ільсора Для командира Баанну, льотчика Монсо. Для зоряного штурмана і бортового лікаря час не минув непомітно. У польоті вони постаріли рівно на 17 років. Щоправда, вік на Рамерії обчислювався інакше. Там люди жили втричі довше, ніж на землі. Тому четверо зоренавців, які вартували на кораблі, за рамерійськими мірками залишалися молодими і сповненими сил. Ніхто, крім бадьорих зоренавтів, не порушував спокою величезного космічного корабля. У його каютах, службових залах, машинному відділенні, коридорах було порожньо, тому він видавався ненаселеним. Насправді ж на зорельоті не спала, точніше перебувала в стані пробудження, ще одна людина. Ільсор. Слуга генерала Баанну. Його розбудили за наказом генерала. Баанну вкрай знесилів і втомився обходитися без слуги. Отож його дратувало геть усе. Двері, на його думку, надто голосно хряскали. Ручки та фломастери писали погано. Їжа з консервних бляшанок. Була несмачною, а постіль страшенно твердою. Командир радше змусив би прислужувати йому лікаря Лонгора, ніж погодився б терпіти ще кілька тижнів до пробудження всього космічного екіпажу. Баанну не звик одягатися сам і доглядати за собою, тому його скуйовджена руда борода. Набула фантастичних розмірів Від куртки, яку він напнув на комбінезон, певно замість мундира Повідривалися всі гудзики Комбінезон був без застіпки та геть пожмаканий На ліктях у генерала висіло лахміття Тому що він повсякчас чіплявся за гострі кути і гачки до того ж Баанну не обтяжував себе розпізнаванням лівого і правого чобота. Правий чобіт у нього постійно опинявся на лівій нозі. А це було вкрай незручно навіть для генерала. Лонгор довго крутив до кінця спочатку один кран, потім інший. Відтак дочекався, поки різнобарвні лампочки не припинили миготіти, показуючи повне розморожування. Нарешті, блискуче відполірована комірка відчинилася, і Монсо, і Кауру за наказом командира взяли замурованого в ній Ільсора і перенесли з відсіку у каюту лікаря. «Ну, лежню, вставай!» – радісно примовляв генерал, коли Ільсора несли з відсіку під наглядом лонгора. Ільсор прокидався повільно, ледь-ледь похитуючись на підвісному надувному матраці, схожому на ліжко-гамак, як у матросів у кубрику. Ільсор посідав особливе становище. Він був не тільки гарним слугою при генералові, а й чудовим винахідником. Це за його проектом побудували Зореліт, на якому манвіти летіли до землі. Він називався Діавонна, що мовою обранців означає невловний. Ільсор спав. Зненацька він здригнувся, але не прокинувся і очей не розплющив. Він лише відчув, як до нього нахилився командир Баанну. До Ільсора долинув, наче з діжки, голос бортового лікаря, Лонгор кілька разів повторив – пробудження вимагає часу, пробудження вимагає часу. А генерал, мабуть, не вірив, що слузі потрібен час, тому що нетерпляче смикнувся. Простягнув руку до Ільсора і щосили труснув його за плече. Слуга мав негайно ж підхопитися за першим його словом. Однак, зрештою, зрозумівши, що термосить він слугу марно, Банну відступив. Арзаки й Менвіти, Ільсор ще не втямив, що перебуває на зорельоті. Він прокидався, і це скидалося на те, наче перед його очима заново пробігало життя на рамерії. Він бачив далеку батьківщину, бачив свій народ, арзаків, їхні будинки, що нагадували уламки скель біля срібних гір. Сріблом виблискують не лише гори. Всю рамерію огортає м'яке струмливе біле світло. Сріблястий і ґрунт, і трава, і дерева, і чагарники. Здається, торкнися рукою листя, і воно задзвенить. Арзаки дуже привітні і довірливі, наче діти. І очі в них уважні, широко розплющені. Арзаки талановиті. Серед них багато художників, лікарів, учених, письменників, конструкторів та інженерів вчителів Арзаки не тільки чимало вміють. Вони залюбки діляться тим, чого досягають самі зі своїми сусідами Менвітами і роблять це охоче. Але Менвіти люди підступні. У Менвітів є верховний правитель Гванло. До того ж ще й Чаклу він має гіпнотичний, владний погляд і може наказати кожному зробити те, що схоче. І тільки-но людина почне заперечувати, як гванло гляне їй в очі, і та одразу замовкне. Ці чари верховний правитель успадкував під страшним секретом від своїх предків і навчив його менвітів. Бо він одразу звернув увагу на те, що Арзаки – талановитий народ. «А не погано б», – подумав Гванло, – «цей талант змусити працювати на нас». Ще раніше Верховний Правитель втямив, що Арзаки – вихований народ. Розмовляючи, вони дивляться просто в очі. І нема нічого простішого як застосувати чаклунство, коли тобі дивляться прямо в очі. Заплатите ви, голубчики, за свою вихованість, аж промуркотів від задоволення гванло. Усі ви вже раби, і я гадаю, будете нам віддано служити. Менвітам він почав товкмачити, що вони – Обрана раса Всесвіту, що їм усе можна. А інші розумні істоти створені лише коритися їм і втовкмачив. Менвіти проголосили себе панами, обранцями, а арзаків – рабами. Це дуже сумна сторінка історії арзаків. Насамперед Обранці забрали в їхню милозвучну гарну мову. Тобто спочатку вони навчили арзаків менвіцької мови. Не так, щоб якось порозумітися, бо розумітися з менвітами арзаки давно вміли. Але тепер менвіти домагалися, щоб арзаки знали їхню мову досконало, як рідну. Головне. Що й не треба було докладати. Від природи допитливі арзаки самі дуже цікавилися мовою сусідів. Не знаючи де безпеки, вони все добре запам'ятовували і невдовзі однаково вільно розмовляли як своєю мовою, так і мовою обранців. Тоді... Менвіти заборонили їм розмовляти арзакською мовою, закрили арзакські школи і зробили ще дещо. Прикинулися, буцімто запрошують арзаків у гості, влаштували бенкет у парку біля палацу правителя, а там, на цьому бенкеті, застосували до арзаків свої чари. Ільсор добре пам'ятає першу команду манвітів, бо вона незмінна. «Дивися мені в очі! Дивися мені в очі! Корися мені, чужинцю!» Із цієї команди й почався бенкет. Арзаки, як люди виховані, дивилися в очі і були всі зачаровані. Їм наказали геть забути рідну мову, і арзаки її забули. Сталося й гірше лихо. Обранці наказали забути, що Арзаки вільні люди. І ті забули. Вони, як і раніше, залишалися винахідниками, ученими або художниками. Свої задуми. Вони самі й утілювали, бо звикли працювати не тільки головою, а й руками. Отак От і вийшло що не тільки чудові польові машини, верстати, прекрасні витвори мистецтва, але й техніка зореплавства, космічні кораблі менвітів, усе було створено руками арзаків. Але ж дивна річ. Їхніми відкриттями та знаннями користувалися відтепер менвіти. Вони посідали високі посади в промисловості і сільському господарстві по всій Рамерії. Вони називалися інженерами, лікарями, педагогами, агрономами, хоча виконували скрізь – на полях, на фабриках, в установах – Лише роль наглядачів. Насправді всім, чим вважали себе Менвіти, були, звичайно, Арзаки, але щось відкривши, винайшовши, створивши, вони одразу забували про це. Вони, начебто, самі визнали, що не придатні більше ні до чого, як тільки бути робочою силою. Вони мили, скребли, ткали, пасли худобу, вирощували хліб, працювали на верстатах, були слугами і кухарями. І вони справді вірили, що крім роботи, яку обранці називають чорною, у них немає жодних інших справ. Отак постарався Чаклун Гванло. Командир Баанну із Менвітів. У ньому є те, що властиве расіобранців. Він дуже високий і дужий. Гордо носить на широких плечах велику круглу голову. Менвіти – сильні, красиві люди. Крім любові до фізкультури, у них особливе ставлення до одягу. Він має бути обов'язково ошатним і гарним. Інакше Менвіт матиме такий кепський настрій, що й тисяча веселунів його не розважить. Обличчя Баанну могло бути навіть приємним, якби не крижаний вираз його начебто нерухомих очей. і впевнені в собі, але так можна сказати не тільки через їхнє зверхнє ставлення до інших. Менвіти завдали чимало лиха арзакам, накинули їм свою волю, і що більше поганих вчинків в обранця, то холодніші його очі. Ільсор знає гіпнотичну дію погляду Менвіта, коли людина, яка стоїть перед обранцем, геть втрачає волю, і йде за ним, мов слухняний раб. Геть усе забуває, крім одного, Що вона раб, і перед нею її пан. Серед сплячих зоренавтів на кораблі є арзаки, Слюсарі, бурильники, електрики, Будівельники й інші робітники, Без яких менвіти, не зможуть заснувати базу на землі. Керувати роботою арзаків у ще невідомих земних умовах буде Ільсор, який на час робіт, крім слуги генерала Баанну, стане ще й головним техніком. Менвіти довіряють Ільсорові. Він безмежно добрий. Він найслухняніший раб. Немає такої справи, з якою б він не впорався. І він ніколи нікуди не втече, бо просто не в змозі цього зробити, як думають менвіти, не спитавши дозволу. Ільсор остаточно прокидається, зіскакує з ліжка. «Мій генерале!» – низенько кланяється він Баанну, який саме заходить... У каюту лікаря. Радий вам прислужувати. Знаю, поблажливо киває генерал. Хоча Потай радіє, тому що Ільсор негайно причепурить його. Знаю, повторює він, ти відданий мені до кінця. Ільсор схиляє голову на знак згоди але вирішивши, що цього замало, ще раз сквапливо кланяється. На борту зорельота Астрономи Рамерії, спостерігаючи в надпотужні телескопи різні планети, зацікавилися Землею або Белліорою, як вони назвали Землю по-своєму що Белліора не відрізняється своєю природою від Рамерії. Посланці планети Рамерія мали перевірити, чи є життя на Землі. Але політ Діавони не планувався як наукова експедиція. Менвіти летіли на Землю з воювничою метою – скорити нову планету. Уже увімкнулися гальмівні двигуни. Ільсор це вгадує за легким тремтінням корабля. Лікар-лонгор узявся пробуджувати увесь екіпаж. І вмить відсіки зорельота, які здавалися до цього порожніми, зробилися тісними і велелюдними. Потягуючись і позіхаючи, з них виходили астрономи, геологи, інженери, льотчики, пробуджені після 17-річного сну. Тільки робітники-арзаки залишалися на своїх місцях. Їм не дозволили поки що покидати відсік. Корабель нагадував тепер збурений мурашник. Люди сновигали туди-сюди у всіх напрямках. Щойно розбуджені трохи оговталися, як Баанну зібрав Менвітів у демонстраційному залі космічного корабля. «Імениті братця!» – урочисто звернувся він до присутніх. «Нам довірено велику справу – завоювання квітучої планети Белліори». Вона має бути квітучою за передбаченням наших астрономів. На Рамерії були такі іграшки – божки з хиткими головами. Арзаки вирізали їх із каменю для малечі менвітів. Отож, як слухняні божки, астрономи всі гуртом закивали головами, погоджуючись із банну. Наша справа дуже проста, вівдалі генерал. Ми сядемо в будь-якому місці бельліори і почнемо зводити місто. Баанну не сказав би так просто, якби не було штурмана. Командир завжди полюбляв яскраві описи небезпек, минулих чи майбутніх. Але Каурук не розумів небилиць. Штурман зручно сидів у кріслі, похитував головою, але не як слухняний божок, а із сумнівом. Він уважно слухав командира. А якщо Біліора Ліора заселена, закинув він. За попередніми даними, там нікого немає, заперечив Банну. А що коли є? наполягав Штурман. От астрономи стверджують, Белліора квітуча. Якщо так, то на ній можуть бути істоти, якісь люди. Тим гірше для них. Твердо із самовпевненістю властивою завойовникам вигукнув генерал. Ми знищимо більшість мешканців, а решту перетворимо на рабів як уже вчинили за арзаками. Нехай служать нам віддано, як арзаки, роздратовано додав він. Каурук схилив голову на знак згоди, воліючи не сердити командира. Але я не про це, заспокоївшись, повідомив Банну. Беліора перед нами. Наш корабель багато разів облетить її. Ми розглянемо планету в телекамери і сфотографуємо. Фізики візьмуть проби повітря на різних висотах, визначать атмосферний тиск. Математики обчислять силу тяжіння. Отож, до роботи. Насамперед техніки, а за ними Ільсор, надягли скафандри і, випірнувши у шлюз, оглянули обшивку зорельота. Колись дзеркальна новенька поверхня корабля вкрилася тріщинами і подряпинами. То сліди зіткнення корабля з потоками космічного пилу та уламками метеоритів. Наче невідомий карбувальник сантиметр за сантиметром 17 довгих років обробляв її, Оздобивши загадковими візерунками. Заглибини стали в пригоді, коли почали розпилювати на обшивку корабля найтонше вогнетривке покриття. Без нього зореліт міг згоріти під час входження в земну атмосферу. Покриття вигадав Ільсор, аби не тільки захистити зореліт від вогню, а й зробити його невловним для радіохвиль. Якщо на землі є локатори, що випромінюють ці хвилі. Деякі події пов'язані з урфіном джусом. Поки на небі тривав політ інопланетян, у чарівній країні життя йшло своїм звичаєм. Там відбувалися буденні події. Одна з них була пов'язана з Урфіном Джусом. Урфін Джус не лише змінив місце проживання. Спершу він мешкав в Україні живунів у лісі, а тепер жив у долині навколосвітніх гір. Головна зміна відбулася із самим Джусом як людиною. Він став зовсім іншим, наче народився заново. Вираз обличчя в цього нового мешканця країни Гурікапа більше не був лютим. А оскільки характер людини виявляється в тому, що вона майструє, то з Урфіном сталося диво. Замість похмурих сумних іграшок, якими раніше лякали дітей, він зробив дуже веселих ляльок, тваринок і клоунів. Та подарував їх гномам. Урфіни сам одержав подарунок від залізного дроворуба. У країні моргунів, що славилася своїми майстрами, для Джуса зробили телескоп. Джус прибудував до будинку вежу, прикріпив до неї цвяхами телескоп і почав вечорами розглядати небо. От і сталося так, що він помітив у телескоп діавону. Звичайно, він побачив незороліт із такої далекої відстані, а крихітну миготливу зірочку. Він би певно не звернув на неї уваги, якби на його очах зірка не засяяла всіма барвами веселки. Кілька днів. Джус спостерігав за нею. День у день у її світінні, де далі більше посилювався червоний колір, а зірка росла. З нею відбувалося щось небачене. Зачудований Урфін продовжував спостерігати. Про космічний корабель він і гадки не мав. Йому й на думку не спало чогось подібного. А тим часом світло яскравішало, бо на діавонні штурман Каурук один за одним вмикав гальмівні двигуни. Два, п'ять, десять, поки не були увімкнені всі. Інопланетяни підлітали до землі і сповільнювали неймовірну швидкість корабля. Це було неминуче, щоб почати рухатися навколо Белліори. Невідома земля Діавона оберталася навколо землі, поступово наближаючись до неї. Автоматичні бортові телекамери навели на Белліору і увімкнули без зволікання. На демонстраційних екранах у рубці командира, як і в залі, де зібралися менвіти, забовваніли блакитні обриси незнайомої планети. Чужинці вдивлялися в розпливчасті плями невідомих їм океанів, морів, темних гір, жовтих пустель, зелених долин і лісів. Довгий політ притлумив почуття інопланетян. Але зараз їх охопило хвилювання і десь у підсвідомості ворухнулася тривожна думка. Що нас тут очікує? Баанну класнув перемикачем збільшення і раптом на екранах замиготіли зображення великих міст із багатоповерховими будинками, заводів, аеродромів, кораблів. Увага! Враз пролунала команда. Терміново маскуватися! Діавона, наче спрут, випорснула зі спеціального люка в корпусі зорельота темну маскувальну хмару, що огорнула корабель. Жоден телескоп не зміг би помітити велетенський рамерійський зореліт. Замість нього астрономи з Белліори побачив би темний туман, але що він означає, не розгадав би жоден мудрець. Космічний корабель інопланетян у цілковитій безпеці наближався до Землі. Посланці Рамерії, поспішаючи, переглядали краєвиди Белліори. І що далі, то дужче супилися їхні бліді обличчя. Банну та його підлеглі бачили залізниці, канали, оброблені лани, потужні фортеці, на рейдах великих портів величезні кораблі, з палуб яких грізно дивилися в небо дула гармат. В очах чужинців Налаштованих на те, що земля не населена, мимоволі з'явилися подив і нерішучість. Так, понуро мовив генерал, цю цивілізацію не поставиш навколішки одним ударом. І будь де не приземлишся. Діавону розстріляють раніше, ніж ми відчинимо люк. Як менвіт завойовник. Бану вважав, що космічних прибульців зустрінуть на Белліорі не миром, а війною. Так учинили брамарійці, якби на їхню планету опустився чужий корабель. Менвіти вирішили знайти тиху місцину, подалі від великих міст, морських портів і потужних укріплень. Там можна сховатися до слушного часу поки робітники під орудою Ільсора не зберуть вертольоти. З них легше робити розвідку, ніж із зорельота-гіганта. Корабель так і кружляв навколо Белліори. Спостереження тривали. Проби повітря показали, що атмосфера Землі мало відрізняється від Рамерійської і цілком придатна для дихання прибульців. Хоч у цьому їм полегшало. Жити в скафандрах на чужій планеті місяцями, а може й роками, було б тяжко. Нарешті рамарійцям пощастило. Посеред нескінченної піщаної пустелі вони виявили велику лісисту рівнину, оточену кільцем високий гір із засніженими вершинами. Зореліт кілька разів промчав над рівниною. Телекамери працювали безупинно. Сумнівів не було. Серед гаїв і полів виднілися села із крихітними хатинками. А посередині височило чудове місто, вежі й стіни якого сяяли незрозумілим, але дуже гарним зеленим світлом. І ніде жодної фортеці, нізвідки звідки не здіймалися металеві дула-гармат, вигляд яких так неприємно вразив менвітів, коли вони вперше облітали землю. Бану і його підлеглі нарешті повеселішали. Генерал простягнув руку до телеекрана, що показував тихі села і чудові міста, і втішено мовив. Підхожа країна. Тут буде наша база на Белліорі. Він не знав, що ця країна – чарівна. Урфін Джус Городник Урфіну не давала спокою дивовижна зірка, що світилася червоним вогнем. Його думки час від часу поверталися до неї. Вечорами він довго сидів біля телескопа, але хоч як не намагався її відшукати та марно. Зірка безслідно зникла. Щоправда, одного разу він помітив, як небом пролетіла темна хмара, але не надав цьому жодного значення. Із мешканцями чарівної країни Урфін тепер товаришував. Але про зірку, що зацікавила його, не поспішав розповідати, бо він і сам поки нічого не розумів. Давно минув той час, коли премудрий страхопуд дотримав слова і запросив Джуса поселитися в смарагдовому місті серед людей. Урфін не очікував, що його так потішить це запрошення. Однак він багато років жив біля навколосвітніх гір, звик до затишної долини із прозорою річкою і розлучатися зі своєю садибою не схотів. Жити на самоті для нього було так само природно, як пити чи їсти. Він, як і раніше, не хотів скидатися на інших людей. І одяг носив іншого кольору – не блакитний, не фіолетовий, а зелений. І робив він так не зла така вже в нього була відлюдна вдача. Товаришував він зі старим пугачем Гуамоко Латокінтом, із яким щодня перемовлявся кількома словами. «Ну що, друже Гуамоко?» Зазвичай уранці, питав Урфін. Прибули новини на сорочих хвостах? І вони з Гуамоко повільно, з перервами обговорювали новини, які розумний пугач запам'ятовував від інших птахів. Залізний дроворуб завітав у гості до страхопуда премудрого, статечно говорив Гуамоко Латокін. Лев сміливий теж у дорозі, але він старий, його лапи ходять з проквола, він іде-бреде, потім сідає, відпочиває. А що наш премудрий? – запитував Урфін. Знову намудрив, захопився бібліотекою, книжки серйозні читає. Хай як собі хоче, – зітхав Урфін. Урфін завжди був непоганим столяром. Колись нічого не скажеш. Виготовлені ним столи, стільці та інші вироби з дерева переймали сварливу вдачу майстра і намагались то штовхнути тих, хто їх купував, то наступити їм на ноги. Одне слово завдавали людям усіляких прикрощів. Норовисті вироби ніхто не купував. І Урфіну хоч не хоч довелося вирощувати городину у своїй садибі. Інакше чим би він жив? Урфін зробився городником, працював швидко, але якось нудно, нецікаво. Робота не тішила його. Аж ось джус замислився про себе про свої справи, і немов заново народився, і все навколо змінилося. З ним почали відбуватися незвичні речі. Справа в нього просувалася так, що він сам дивувався. Урфін налагодив будиночок у долині і пофарбував його веселими фарбами, які знайшов у Господі. І відчув, що його нестримно вабить городництво. Ось що він вигадав. Відколи він одержав запрошення страхопуда і зрозумів, що мешканці чарівної країни більше не гніваються на нього, Урфінові постійно кортіло щось винайти для них. Сміливості й терпіння у нього було повно, тож він. Виростив у своїй садибі такі казкові плоди, що навіть пугач Гуамоко, який спочатку кепкував із витівки Урфіна, відчув безмежну повагу до нього. «Ото дивина!» – погукав він, змахуючи крилами. «Дивовижа! Видно, хазяїне, ти ще вмієш чаклувати!» Тут була золота морква, блакитні огірки, червоно-прозорі, наче гранати, сливи і яблука, сонячні, мов апельсини. Що й казати, плоди вродили дуже гарні, а головне, приваблював у них не тільки колір, а те, що вони були солодкими. Великими та смачними. Певно, не випадково джуса потягнуло до городництва. Вирощувати овочі та фрукти для інших було дуже цікаво, і це в нього добре виходило. Щойно чудові плоди дозрівали, Урфін навантажував ними повну тачку і відвозив до Смарагдового міста. То було справжнє свято чистування. На нього поспішали всі, хто тільки міг, із усіх кінців чарівної країни. До того ж Урфін волів нікого не образити, обдарувати всіх мешканців і гостей. Тож він багато разів наповнював свою тачку купою плодів і квапився назад у місто. Перевезення було далеким і нелегким. І тоді мешканці чарівної країни послали на допомогу джусові дерев'яного посланця. Прудконогий посланець ніколи не втомлювався. Він доправляв дарунки Урфіна із шаленою швидкістю. Урфін готував для посланця овочі та фрукти, збирав їх, викопував обполіскував джерельною кришталевою водою, яку гаряче сонце одразу висушувало. Джус акуратно складав плоди в тачку. Мешканці Смарагдового міста не відпускали його, поки він не з'їдав цілу гору пирогів напрочуд смачних у господинь цього чарівного міста. Жовтий вогонь Свято-частування обов'язково влаштовували щороку і чекали на нього так нетерпляче, як чекають дня народження. Бо хоч яке чудесне життя в чарівній країні, та все-таки один день схожий на інший. Сонце піднімається щоразу високо і коли щоденні дива зроблено, знову сідає за гори. Це трапилося напередодні Нового Свята. Час летів непомітно, і за кілька днів усі охочі встигли дістатися до Смарагдового міста, а Урфін Городник встиг приготувати частування. Фрукти й овочі вродили на славу, їх була сила сильна, і Джус аж побоювався що не встигне перевезти їх у Смарагдове місто до свята. Поруч із палацом Страхопуда спорудили довгі ряди сунутих столів, які позносили з будинків мешканців міста. Урфін і дерев'яний посланець, який допомагав йому перевозити городину, снували між навколосвітніми горами і Смарагдовим містом. Проїжджаючи з повними тачками через країну жувунів, вони залишали смачний запах стиглих, настояних на сонці плодів. Хіба могли жувуни спокійно дивитися на це багатство фруктів і овочів у тачках? Вони визирали з круглих вікон своїх будиночків, вистромившись майже всім тілом. Навіть дивно, як вони не падали, чіпляючись ногами за підвіконня. Вони ще й перемовлялися, вихваляючи плоди. Ой-ой-ой, говорив один жовун. Знову блакитні огірки. Яка пишнота! А огірки, жовті горіхи, диво. Я сам бачив, їх ці лисінькі Вигукував інший. У мене вже й зараз слинка котиться. А я люблю яблука й апельсини, тоненько співав жіночий голос. У нашого Урфіна яблучка горять, як апельсинові сонця, а апельсини рум'яні, наче яблука. Ох і наїмся ж я, запевняло хлопча жовунів, Дзвінким голосом Купи яскравих ароматних плодів Височили на столах Смарагдового міста А в садибі Джуса Їх здавалося Не меншало Жувони ретельно чистили свій одяг Прикрашали його Святковими комірцями Їхні дружини Надягали спідниці з віночком Пришивали нові дзвіночки до капелюхів Одне слово, на свято частування лаштувалися, як на бал, так само ретельно готувалися до свята у всіх куточках чарівної країни. Я буду найкращою, хвалилася одна дівчинка. Мама сказала, що в мене гарний мережаний комірець. Ні, це я буду найкращим, заперечив їй жувун. У мене найблискучіші дзвіночки на капелюсі, і вони так дзенькають. Я можу ціле свято танцювати під свою мелодію. Мені навіть музика не потрібна. А я ще не підшив капелюха, зараз же озвався інший жувун. Хоч би не спізнитися. Ага, не спізнитися, не спізнитися, захвилювалися жуни. Дзвіночки на їхніх капелюхах теленькали, і в будинках чувся невпинний передзвін. Жовуний справді мали цієї ночі вирушати в дорогу. Завдяки інженерній кмітливості страхопуда дещо змінилося в чарівній країні. Найбільш пам'ятним залишалося, звісно, перетворення смарагдового міста на острів. Попри виритий канал, свою столицю мешканці за старою звичкою називали не островом, а Смарагдовим містом. Новації страхопуда премудрого зачепили і інші місця чарівної держави. Приміром, мешканці більше не загадувались, як переправитися через Велику річку, через неї. Перекинули міст. А лісові нетрі не страшно було долати й уночі. Уздовж дороги з жовтої цегли загорялися в темряві хиткі ліхтарі. Їхній рух і червонясте світло відлякували диких звірів. І все таки, щоб встигнути вчасно, жувуни мали невдовзі вирушати. Адже кроки в них були маленькі, а шлях неблизький. Звичайно, вони ледве спали цієї ночі, зовсім як дітлахи напередодні свята. Тому вони негайно прокинулися, почувши, як задзеленчали дзвіночки на їхніх капелюхах. Капелюхи вони на ніч ставили на підлогу, аби ті мовчали. Хто ж дзвонив? Може, миші? вони зазирали під капелюхи і ніяких мишей не знаходили. З вулиці тим часом долинав безперервний гул, і він дедалі наростав. Жовуни повибігали з хатин. Величезна вогняна куля, рокочучи, підлітала до навколосвітніх гір. «Метеор?» – спонтеличено спитав Примококус. «Але метеор не гуде», – відповів він сам собі. «Дивіться!» – простягнув він руки до неба, закликаючи жувунів подивитися туди. Куля зникла, перетворившись на тремтливий жовтий вогонь, схожий за формою на кілька корон, скріплених докупи. Або кілька перевернутих снопів. Жувунам стало лячно. Вони теж тремтіли. Дзень-дзень-дзень, зеленчали дзвіночки на їхніх капелюхах. Гул дедалі посилювався. Від навколосвітніх гір заклубився жовто-білий дим. Зашумів вихор. Дерева похилилися. Цієї миті вогонь згас. Замість гулу від гір долинуло гучне ревище, повторене кілька разів луною. «Мершій! у смарагдове місто!» – квапив кокус. «Це щось жахливе, жахливе і незрозуміле. Може, наш правитель мудрий страхопуд розгадає?» – вирішили живуни, все ще тримтячі і дзвіночки на капелюхах,